Arkaitz ageretxe kolina, egunon. Egunan. Zurekin zezta punta aipatuko dugula, ha, ditua baitzira, ta, kanal plusen ere komentatzen baitituzu hainbat gauza eta zurekin beraz zesta puntaren lehenik eta bein egoera ipatu nahi nuke, zertan da zezta punta gaur egun. Bueno, rekizue mesala batzuk jakinen dute mesala gutxinez, ba, estatu batuetan frontoiak pishkanaka bata bestearen atzitik eh, dira azkena jonden uh, urte bukaeran dukatu zen, eta orduan jokalari hainitz berri euskal herrira etorri ziren, bertan ez zintzutela kolanik egin, eta piskanaka piskanaka hemen torneo batzu sortu dira, jadanik bat udaran egiten zirenak, baina beste torneo batzu sortu dira, eta dinamika on batean berriz sartzen ari da ezta punta, naizta duela pare bat urte, nahiko kezkatuak zeuden zezta puntaren inguruan zeuden aditu guziak, baina mementuz azken hilabeteetan pasatu dutakoa, eta azken garnikan pasatu den torneoak sekulako arrakasta ukandu urte hasieran eta orduan ona da, hori seinalegona da zeta punterrantz. Ori da, ejan dezakegu beraz, ba ez dakite irabatean ze bere krisia pachaduela? Bai, agian bai, agian hori espero dugu gutxienez baina esan dezakegu ba bideonean dela hemen hontan. Eta justuki ki aipatzen zi Gernikan txapelketa batek animaleko arrakasta ukant zuela, zi ze, zen ulako chapelketa zen? Ba chapelketa Ikusgarria izan zen, eh? txapelketa guzia, jokalari oso onak eh, zeuden bertan, eta ba, estatu batuetan, normalean eh, jokatzen zuten jokalari guziak euskalarian izanik, ba, torneo hori winter series deitzen zen, torne hori, montatu zuten urte urteasieran Gernikan, eta agian pentsatu baino arrakastak gehiago ukoan zuen, zeta naizta Euskal Telebistak partidak usenean eman frontoaia kasik beterik egon zen partidu guzietan, eta bueno, finalean bete-beteta egon zen, eta ba, horrek erakusten du, bizkat, ba, dinamika sortu dela, eta dinamika horrek aurrera segitzen alba du, hainbat ba, hoge. Eta bo, Gernikakoa txapelketariko bat izan zela, beste txapelketak edo horoko profesional baten txapelketak nola antolatu dira bere urtea nola pasatzen da? Torneok egoetan dira, ego euskal herrian eta iparra euskal herrian ere bai. barre euskal herrian direna direnada biarritzeko gandor uh, uh, de delakoa eta donibaneko internazionalako biak ugan zaiten dira eta joan den urtetik aurrera elkartu ziren Don Ivaneloidzungo frontoia Biaritzeko frontoia eta Baita Pauko frontoia ere torneo bakar bat egiteko zeztap jotur daitzen zena tenisan ATP delaqua ba, dabera egiteko eta torneo bakar bat egin zuten eta hori kendu eta gero hori normalean irailan bukatzen da torneo bat egiten da deitzen dena zeztap jotur abendur arte egiten da eta hori jokatzen da Bauleko frontoia Andoni Ivaneloidzungo frontoia Andoni Ivaneloidzungo frontoia eta ba, beste eta hegoaldean beste torneo batzu egiten dira Humaian, Ondarribian, Markinan, Gernikan, et, bueno, eta horrek permititzen du, torneo haundi horiek pasatzen direlarik, eta puntako jokalariak urte guzian ba, lanen bat eukitzea. Gauza hona da, zeren eta forma fisikoa eta lantzeko egia da kirolari guziek egin behar dutela, ba, lana urte guziean forma horia txekitzeko eta ba, nivela hundia ukandizaten gero kantsan jokatzen dutelarik. Eta estatu batuetan uh, txapelketak bat zirelarik, horre zeiten ziren urte guziean txapelketak edo... Askotan, jokalari askok egiten zutena, joten ziren estatu batuetara urri edo azaroan, eta anasten zen bere, bere jentzat sasoia hundiena eta galditzen ziren apirila edo maia tzarte. Eta gero, statuetatuetik bueltetzen ziren ekainetik irailera. Eta normalean hor, torneo handi bat ere egon zen uh, bi urtez Mexikoan, eta hor ere uh, bertako propietarioak uh, gero Mexikoko frontoia erabat aldatu zuten gehiago konzertu gizata erabiltzeko, xala handia baitzen eta diendainiz uh, kabitzen baitzen bertan. Eta hor ere zezapuntak uh, bateak itxizituen, Eta horregaetik ba, egiten zutena askotan zen ba, ba, urritik maiatzera edo ekainera estatu batuetan eromekon eta gero e udaran Euskal Herria aurbitzen ziren. Eta orain beraz, bai neguan, bai udan, ebe txapelketak e ipagaldean edo egoaldean, berez gure eskualdean ikusten aldirela. Bai. Egia da, eta jokalari onenekin. Orduan hori, zinez ikuslegoarentzat tzat berri ona da, telebistaren ere bai, zeren eta euskal telebistak eta kanalpuzek emanen dituzte, hor ba, barralden jokatzen diren partidea guziak kanalpuzek ematen ditu, eta euskal telebistak ere emango ditu, doni bale horretzunen urrengoko torneoaren partidean aguziak ere bai. Eta justuki, torneo hori aipatzeko, zezta All Star izena duena, zertan beritzia da. Lehen aldia da eginen dena eta bueno Anantazaileak nahi zutena pixkatzen All Star Game Saski baloian famatua den jokolari onenak partida bat jokatzen duten Estatu batuetan gauza bere nahiten egin pixkaz eztapunttarekin antolaetzaileek aukeratu dituzte momentu honetan beraien kabuz pentsatzen dituzten hamabi jokarari onenak.etaraldekoak zein hego Horrekin duan hamabil jokolari sei ekipa egiten dira bi multzotar banatuak dira eta murzo bakoitzak ba iru ekipa ditu, eta orduan multzo bakoitzan partidak eginen dira eta muntzo bakoitzetik aterako diren bi lehenak erdi finala jokatuko dute eta gero, ba, finala undia pilila ondarrean. Ninguruan ere, hainbat animazio edo berritasun gauza bat zonbait ere ikarriak direla? Final egunean partida nagusieden hain zinetik nesken partida bat da zezta punta gernikan ere hori egin zuten eta harrakasta undia zuen, orduan neskek jokatuko dute zezta punta partida bat, animazio ugari egonen dira pilotaren abiadura kontrolatzeko makina batekin adibidez aheria kiteko zein jokararik uh, jotzen duen uh, azkarren pilotari masua hitz ere aurrentzat eta gero egia da partida bukaeran ere gauza kurioso bat finala bukatzen delarik posibilitate bat egonenda bertan jateko kantsan bertan antolazailak horrari uh, dira muntatzen uh, afari bat kantsan bertan egiteko ba bizkat, jendeak ikus dezan piskat uh, barnetik nola nola bizitzen alden kansa batean zak Egia da, kanpoan gaudelarik agian uh, errez ikusten ditugu gauza, baina kantzan bertan gaudelarik eta ikusten dugularik zelako haundia den kantsa bat, eta bi jokalarik bakarrik egin ba, kudiatu behar dutela kantsa horren haunditasun ba, hori, ba, egia da, impresionantea dela ere. Ba. Eta jokalari erekin ere kinere, momentu bat pasatzeko paradalita ikela? Bai, egia da, zenta jokalariak bertan egonen dira, orduan argazkiak hartzeko edo firmak egiteko, eta baita beraikin jateko edo parada ba, ezin hobea izan endaz, da, egia da askotan udan etortzen dirarik jende hainit segoten dela, eta biskatzaila dela batzutan jokalariak ekin uh, solasen hartza, hor ba, uh, posibilitate hori egonen da, eta hori egia da, ba, emengo ikuslea goaren zat, euskalderiko ikuslea zat, baita horrentzat ere, on bat izaiten aldela, zenta torneo hori, bakantza garaian izanez ba denak lasaiki solasena uh, hartzen alkodira jokanari ikusiz gernikan izan den arrakasta handi hori donibane loitzunen ere olako bat espero dela espero dugu gero egia da uh, egoaldean eta bereziki gernikan afisio hori dagoela betidanik, eta fiskat iparraldean afisio hori iztela aina handia egoareal egoaldeari konparatu eta Hemen a iniziatzena ikuslegoak azken urtetan etzean iniziatortzen testa funta partidaik ikustera eta egia da kanpoko jendeak edo turistak etortzen ziela gehienez ikusten. Gero um, dinamika hau sortu denetik gerota gehiago Mendgo ikuslegoa ere kansetara hurbiltzen ikusten dugu eta ba, espero dugu uh, ba, kantsa hain bezain bat uh, betetzea, bete esot beteko den zeren eta Donin Manuelo Itsungo fallaraien 2000 toki ditu orduan egia da Ailela dela investeyen de la ude atza, baina egia da presio aldeetik ero presio honak eginditu zela antolatzailek, jende geienak ba, posibilitatea ukan dezan ba, kantsara urbiltzeko. Urbiltzeko ere ezin badu ez badu gaukera telebistan meraz segitzken halko ditugula txapilketa horiek? Bi paradap daude uh, partidioiek segitzeko, bo egia jateko beti obeda kantsara urbiltzea zenta bertan den ba, tentsioa emozioa, eta emozioak eta ubek ikusten da telebistan baino, baina gero jendeak ezin badu etorri uh, kantsara arte, egia da uh, telebistan eh, eman direla orduan Kanal Plusek emanenditu biherdi finalak eta finala Eta antolatzailek aldiz emanen YouTube-en uh, zezta puntak uh, baitu bere katea. Bertan, zenean emanendira partida guziak. Naiz multzokoak, naiz herdi finalak eta finala. Orduan Kanal Plus ez daukaten jendeak ere paradaukanen du YouTube-en zenean. Bizi alizateko ba, partida guziek. Hain bezain gertu, eta gu bertan egongonan gogira komentatzen, alik eta oberen ba, emozioiek ba, zuen gana... Ebe, arkaitz mile eskerrainitz eta begernikan izan den harrakasta berriz ikusiko dugulakoan doniban eloitzunen, izanuntza? Izanuntza, eskarrik ezkozuei.